Guzgarrietan galtzen diren herriskak lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak gurutze ortodoxo edo katolikoekin meskite minareteekin partizanoen homenezko oroigarriak izargorriak mapetan existitzen ez den herrialde batetik atoz Bigarren Mundu Gerran partizan nuek eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik lurraldeetagatoz. Nobizadetik, eskopiatik, eta baina lukatik: Zagrepetik, tetobotik eta uzuziitztxitik. Esplitetik, Sarailebotik eta pristinatik. Mostarretik, titogradetik eta kamiinetik. Bukobarretik, lblinatik, belgradetik, Eta beste 11 txoko balkandarretatik gatoz. <totipen> Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolari ez hitz egiteko. Eta behar bada ere, gure aita hemen etxea de defendatuko dugu. 1943an Aitona monek egin zuten bezala Ongi etorriak Tesla ordura Keo gaion, enghieto吧, bi anteriorez læra batean lera librean, egiten doeso Tesla ordura balkenetako lehiua esan nahi duen Irratzaidora Kakodakasen eta obazin etxene Duko izango bitu izango dira nagusi Leleengo ba, liburu bat tiburuz eh, arituko, arituko gara Josep Palauren liburua El espejismo jugoslagoa emasuzen ere Eta guna bertan, bertan esaten direnei buruz eh, arituko, arituko zaigu John Eta gero ba Lurji kasetareari elkarrizketa bate eingo diogu, bera orain dela gutxi Balkanetan egonda, eh internazionalista bere, bueno, ba internazionalistaren inguruan, e, inguruan ari den Naharrau. eta dio sala Balkanetako abestiak ere ekarriko ditugu eta hoien hoiekin batera ba berri ere egingo diogu. I miss you I miss you I miss you I miss you I Gaur Tesla orduan eh, leokestuko du un liburua Josep Palau Jaunaren El espejismo yugoslavo da Josep Palau Ogibidez, kasetaria, eh, Kurnia, katalungako kurneia delu berregat, herrian jairo zen, 2007 da berroita amasean, oso gazte izan bakar berroita bat urterekin Bartzelonan. hots liburu atera, liburu atera 2007 da doita atea zuen, liburu atera eta urte betera iesa ziltzen, Eta, ibilbede politiko nahiko paro izan zuen. Gazteazanean bandera roja talde maoizta militatu zuen, gero hortik alderdi komunistara, bueno, kataluniako alderdi sozialista bateratu apesukera pasa zen Espaniako alderdi komunistaren, ba, kataluniako alderdi naia edo. Eta, 2009-2010, barriatu 2009 da eta laura e, Espaniako gaztea komunistaren idazkari nagusia izan zen. Gero horpizkat, disoluzionaz duen zen agin, eta ja bidea sozialdemokrazia erantzein zuen, liburu hau idazten duenean, el espejibismo jugoslabo, banabai zailo alako ba, komunismoarekiko jauruntasun bat. Eta, ibilbidamdi e, egin zuene bai, nazioarteko erakundekin lanean, en, nazio batu neagunean tzatelanein izan du, baita ere, Arabiar ligaren zat, Eta, bueno, baita ere, Espainiar gobernuaren txat eta Balentziako gobernuaren txat baita ere. E, batez ere, etapa sozialdemokratean Ja, ladita marrean amarkadan, ja, bera alderdi sozialista da gertuatu zen eta ba, alderdi sozialistaren instituzioaren txat lan izuen. Liburu hau, el espejismo jugoslabo liburua, Eminia berzun da 96an beraz gerra bukatuta, bueno, Jugoslaviaren gerrak dirtzen die na horreseko Bosniakoa, gerragileago gon ziren gari horietan e bukatuta urte betera. Eta eta izan da liburu bat e, oso ezaguna ez den Arrenas, azken finean, ba pizkat e, ikuspegi ofizialistatik aldentzen delako Horrek ez duzanei errespetatu ez denik Academy eh, Akademimailaian adibidez honen itzaura Johan Galtung, norvegiar pazifista ezagunak eh, egin izan dio eta Peter Hanke bezalako idazle ospetsu eta zelebratu batek bein eh, bedartikuluetako bat edo beste eh, dedikatu izan dio Josep Palauri Bai, eh, azken batetan bueno, liburua mohentu hortan jonek epatu den bezalaxe Bazaukan, provokazio puntu bat. E, etzan provokazio bat, propio ki, baina diogunean provokazio puntu bat zuela da, hain zuzen ere, orduan sarbofobia gori-gorian zegoelako, urte batzuk jarraitu zuen gori-gorian egoten, eta ez dakit igual orain dikere hortan jarraitzen du, baina Jugoslaviako e, gerra guztien inguruan, eta Jugoslaviako ba, politikaren inguruan zegoen ikuskeran nagusian. Ba, Serbiarrak ziren denaren errudunak, eta gainez batez ere ikuskera oso fokalizatu batekin laro geita margarren amarkadako gerretan, nolabait erabat isolatua prozesu historiko guztitik. Eta Josep Palauk egiten duena da besteak beste, laro geita margarren amarkadako gerrei buruzitz egin, baina konektatu egiten ditu historiarekin, konektatu egiten du bigarren munduko gerran gertatutakoarekin. Adibidez, gure entzuleek askotan entzungo ziguten esanez, e, esaten markatu, ba, e, Bosnia jartze bindan, bigarren mundu gerra arte eta 60garra marka arte, populazioaren gehiengoa serbo Bosnia errazala. eta aldaketa demografiko hori ulertezina da ustatzen, hauda, Kroaziarfaxisten E, genozidio edo sasi genozidioa gabe e, Serbiaren kontra eta hori ere, unea, ekartzen du Bai, ekartzen du eta baita ere ba, e, autoeterminazioaren kontzeptuaren inguruko hainbat eztabaida hartzitu maire gainean, ez ato, ba, bueno, autoeterminazioa aldatik onartzen hartzen du baina ez planteatu zen bezala, zeh, autoeterminazioa Jugoslavia Gerran planteatu zen modu batetan nun e, Jugoslavia puskararia zen Baino Jugoslavia e, barneko errepublikak Jugoslavia osatzen zuten errepublikak ez eta ezertatzea muga hoiek errepubliken arteko mugak pentsatu ziela konpensazio joko bat egiteko Jugoslavia mantentzeko garaian baina baino ben, ja e, e, Slovenia batez e, esloveniar, e, esloveniar, koraziar, eta Bosna musulman lar nazionaliste Jugoslaviaren plantatzen dutenen ezitzeyen utzi bertako serberri korrezeko eta Bosniako er, serberri muga hoiek hautzitan jartzen Naiz eta 2012 eta Malauko Jugoslaviar konstituzioak autoeterminazioan zurrietu bezala jarri ez errepublikak baizik eta nazionalitate historikoak eta kontuten izan behar da e, orduko Koroazieko errepublika sozialistako konstituzioak 2012 eta marreako abendu dardin darren zegoenak Koroazia hartzen zula Koroaziarren eta korazeko Serbiaren estatu bezala eta Bosniak eratzea gominako errepublika sozialistako konstituzioak bosni eratzea gomin hartzen zuen Iruerien Bosnokoraten, serbo eta bosnio musulmandarren estatu bezala. Orduan, e, momentu batetan, hartzen da, Milosevicek, e, Kosoboko Albaniaren autonomia murriztea, mundu zitek hartu izan zuen, nolabait, gerraren astapen bezala, dugu gerraren txinpartak, e, e, txinparti euspo eman zela. Baina, miabetz egon da, e, lagoetan, txumanek, eh zerbopuzni arrai kendu intzienean hau da kroaziaren herri eratzaile aintzatespena eta konstituzu bereak hartzezu kroazia zela bakar kroaziaren e, estatua hori inork ez zuen hartu alako auspotze bezala hori alde batetik eta bestetik ba jogatuzun paper eh paper oso negarreagria ba batzu errazeriamanez eta beste hir serbiari batez ere mendebaldean lotzen zelako komunismoekin ja geritu zen komunismoekin ba erabaki Serbia galtzaile izan behar zela baina bueno e, ikuste da zutenez gai benetan potoloak eta mamitsuak tratatzen ditu liburu honek gaizkiago e, baina nik aspaldi lagurri nuen liburu 80-90aren markadan eta gara iota margarren amarkada hortan irakurri nuen egin liburua, gerora idatzi nuen atzoketa gaurko arresiak liburuan, horre egiten ditu taipamenak liburu honi, hain zuzen ere, hori se, politikoki e, nahiko atrebitua dalako. Hm? Agian, horretan e, utziko dugu, bestela gaiegi luza gaitezke, jendeari gombideatuko diugu liburu hau irakurtzera, eta kaso igual gorkak irakurri izaguke pixka bat, zein da aurkibidea, ez da? Ze liburuan kai asko tratatzen dira, Eta, bueno, jakin dezazuten, ze gai diren, ba, e, tratatzen direnak liburuan? Bai, bueno, lehen dabizi, igual, eh, komentatu behar da, eh, askotan gizanotako liburu, eta ze eh, jardutekun duen bezela, barazoak egon eh, lehizkela ba, liburua eh, topatzeko, ba, duela espaldiko liburuat <coughs> liburua delakordun. Oinarizko datuak eh, importadesa eta, bueno, liburuan izena, enoski, el espejismo jooslabo, jonek esan bezela, Josep Palaurenada, E, bere garaian tekstos del bronze argitaletxeak e, barritaratu zuen bai. eta bueno mm, piskate aipatu de zuen bezala egiten duena da e, jugoslabia zitze egiten du oso garaik konkretu bateaz baina piskatere importantea da e, eta ez dago e, bueno, e, kapitulo nizena irakur besterik e, piskatere e, liburu honek daukan beste pulizetakoa aipatu bezala da kontuz, testu inguru batean e, kokatzen duela hau da egin Bueno, gertatzen dian, gertatzen dian unean, baino beti dago historia bat, beti aurrekari da batzuk, ez? Orduan, ba, bueno, ba, pixate lindabiziko kapituloetan hori egiten du, e, bigarren mundu, mundu garrasitze egiten du, e, ezinbestekoa baita e, gara hartan gertatutakoa e, mila bat ziren, eta lauro eta maika garrin urteare ulertzeko, era gero pixate bueno, bat da egin errialde, zerrialde, e, piskate gertatutakoa e, asaltzen eta gero ere egiten du bukaeran hausnarketa ba, bueno, hausnarketa batzuk e, interesgarriak egiten ditu ba, ba ipatu dugun bezala e, edabiden inguruan baita ere epaitegin naziarteko epaitegin ezberdineke jokatu zuten parel, paperaren e, inguruan moralitatea ez ere hausnartzen du askan horreko kapituloa bitarla, gerra, buskarla, gerra, justa eh izena, eta piskat ere bueno ba bauroparen ba ba, ba e, papera e, du eztabaidagai. E. Bai, kontzuten hartu ber da Josep Palau ni buruago er zuen oso kritikoa da Europatekeekin, baina ez da ideologiko kiak radikala Europa kritikatzen du posizio europeista batzuetatik. Bera, ja, liburau edazten dunean, ja, esan bezala alderdi sozialistakin, katalunioak alderdi sozialistakin, nozul erratuta dago, ta, arduan, da, badak alako bat, ba, europartasunaren, hori hendik, europar batasuna, ez zegoen argi zer izan bertzan, euro hendik indarren ez eta berako hendik esplantzai daka, europa izango zela, ba, nazionalismoa e, uh, gainditzeko eta anaitasunaren e, paradiso izateko e, e, proiektu bat. Jugoslavia pan-europeo bat, Bae, bae, berak defendatzen dut gara, Jugoslavia izan zitekela Europaren eh, ba, Europaren kimoa eta Europak berideologia traizionatu zula berak benetako europeizta bezala zinitzen da. Liburu autopatu dezake zuen ni antopatut donostiako koldo mitxelena kulturunean. Handik dezakezu eta eskura herri duzue. Bueno, gonbide apena egina beraz, Josep Palauren, el espejismo jugoslabo, testos del bronce argitaletxe. i očima nebom put Ovo je žestoka mašina Nebo mastilo mesec žut Nisam blesa brojim zvezde Brojim znaki linije Psi laju karavane A karavane prolaze Kao tanak snak Šušti prašina 4-4-2 Ograda Dume skripte bluz Kio meklarat ilekim brzinności dał i linie się na karowane a karowane prolazne kaut metara 4-4-2 do Beograda. Bueno, eta esan bezala xe, gaur ementxe gaude e, Lur Gilekin e, Nafar Kazetaria eta baita ere internazionalista Eta berak gaur hitzein godu gu ba, Balkanetara egin zuen bidei bati buruz Egin dela hilabete gutxi, eh? apirila aldean Eta berarekin ba, bidea txiki bat ingo dugu balkanetan zehar Gabon, Lur? Apagatxo, Gabon Zer moduz? Ongi, ongi esango dugu, bai. Ongi, zer hori zapendituzu azkeneko bidea horrei buruz? Ze zaporek elituzitzaizun? Ba oso zapore, ona, bideazan. Eh, azkenan, ba, bueno, nik ere bilatzen dute, ba, xarma berezia duten herrialdeak ez, oda, pues, miri, bidea eta erakoan, pues, bostatzezai, ba, eska, ez ezaguna bilatzea, ez, edo hemen, hain eh, kultura gurearen bezalakoa dena, eh, gurea bezalakoa ez dena, ba, bilatzea, ez, eta azkenan, ba, han Serbia eta Bosnean egonda ba hori hori aurkitu noen eh eta oso gauzapore ona ba bertako paisaiaren inguruan eta baita bertako jendearen inguruan oso pozek pozik egonitzen oso egun gutxi sei egun ez, e, osotara bai, egun osoak lau, eta egun gutxidira horiena bizitatzeko, baina gira esan osoak. Baina ez apore hona belitu zitzaizun, ez da? Bai, bai. Sei bai, bai, bai. egun oiek bederaz intensoak izan ziren, guazen pixka bat errepasatzea hasiratik ez da? E, nora egin zenun egan lehenengo? Ba, egan belgradera egin nuen. Ara, joan nintzen edazkin jaz, eta eta nago nintzen lehenengo egun osoa. Aha, eta orduan, e, belgraden eman zenun lehenengo egun osoa, Lo ere egin zen Belgraden, ez da? Bai, bai, han zentroko oztaltxo batean egin e nuen lo, e, e, ez non ezer prestatua, ez non egin behar nuen, ez ez zer, baina, bueno, azkenean aukitu nuen horra oztaltxo bat, nahiko, nahiko merke ere, eta eta oso, labaiaguna sí. eta baiagaba osongi. Bai, orduan, hogeita labordu ingur ingo zen duen Belgraden, baina, dexe, gauza dexente bisitatu zen duen, ez da? Bai, eta diazan ere, ba, asko ezagutu gabe joan nintzen, ez, ez nuen e, etxean askori begiratzeko astirik izan, eta joan nintzen biskate ba, alo deskonozido, e, ariak zerrakitzen duen bertan, bai e, gauza batzuk egez, hor e, berribistan mituena, bai kale merdan, eta, eta bueno, alakoak, eta bueno, hortik hasi nintzen, jake hori ezagutzen duena, edo ba, anekiena bertan zegoela hola biskate ba, arkitekturaletik edo politazena ez, ba Hortikaz indintzen e, Belgradu izitatzen Ba, igual edozein turistea irizten danean Ez zailon, Gabon, e, Gabon. E, Edozein turistea irizten danean Belgradera, lehenengo gauzak ikusten duena Mikhailo Bakalea ez da? Bai, nes Mikhailo Bakalea, bai Mikhail Pretzel Dalea Eta hortikan, kal Kalemertan era Iaia, era naturalean aile da turista bat bai, ala da, ala da. Ala. Eta hori xe bere egin zen duen, ez da gutxura era Bai, bai, bai, hori xe, autobusak horre zentruan utzin duen, eta, eta, bueno, nengo gauza, ara, baina bai, e, lehenago topatu nituela autobusean, eta, horiek ere, biztaz jotan nituela etxetik, ba, natok bombarratutako erekinak, eta autobusean pasatzen, ba, ikusi nituen, eta, gero, bai, ba, kalemek dan e, bizitatu ondoren, e, bertatik pasatzen dutzen. Bai, gara bai, da, ute, erekin hori dauela tren geltoki ondoan, ez da? Bekinoak jek daude tren geltokioan doan, eta baita depiskat gora gok, nezza milosa, e, e, torri bidean, ez dala? Bai, bai, ala da, ala da, E, eta gero, orduan, e, vale, kale emek dan ikusi zenun, beste, zeuze, ze, zein presio, ze bistak daude kale emek danetik? Igual kontaio kontai ezugure entzulei, ze, bueno, neri bintzat asko gusatza izkitez, hor. or, berez, arresioen artetik, ikusten degun bistaur aurrean bi bai, hola, elkarlotzen direla? Di, e, asko arritu ninduen gainera, onera, ez? Ikustea, e, alde batetik, ba, Horrelako eraikin garrantzitsu bat, historien garrantzitsua dena edo de garra den, ba, zer restasunez e, dagoen bertakik paseatzeko, ez? Ez dago inongo stopurik, inongo, ba, ez dakit barrerarik orrendu beharrik e, bertara joateko, eta gira esan, ba, paseo bat emateko ikaragarri polita da, ez? Hor e, dizkat... Ba, nik inguratu egin nuen, ez? Buelta osoa eman nion, eta bertatik dauden biztak ederrak dira, ez? Ez ta kasualitatea horrela ikita egon izana, horrelako e, gotorleku bat, eta bereziki, ba, zudiozun bezala, xaba eta danudioi ba, ja, kartzen diten tokia, horre nira, ze, ze salvajea den e, leku hori, ez? E, alde batetik iria dago, baino bestetik ba, horre, dena suaitzez e, beteta, ukitu gabe, kasi, eta horrek, e, Baitzat, impactatu ninduen, ez? Zer... Bai, gurean ez <gurien> gau doitutak, ezta? <gurien> e, Horrelako hirian 2 e, milioi eta piko da azkan hiri batean, ez da? E, gurean, zaut... gurean, gurean, gurean, gaude dena esplotatzera, ez? Leku bat dagoen tokian esplotatzera. Eta bai, horre, eraman nuen presioa da, ba, bere hortan ere guztendide da, eta kontraste oso politaginten du hor. Luh. Eta kalemezan egon zinen, kontuan kontu, izan berda kalemezan muño bat enten dagola, eta e, izan dela duela milataka eta milataka urtetako ere zeltena, uste desaten da dena. E, zer, handik kontatu pixkat entzulei, zer... E, Zer lako inpresioak etortz ezkizun zuri, adibidez? Ez gerio inpresio fizikoak, bezit, inpresio mentalak edo, ez dakit, e, pentsakerak edo? Ba, bereziki hor, niri hori ikustean etorzen zitzaidan da, etorzen zitzaidan da, ba, ze hamditasuna izan zuen hiri horrek, ba, gare batzuleenago ez, horrelako eraikin handi bat e, enbestego historia duena, Ibeitzat hori ekarritzi gora, ez? Ego gora edo, beitzat impresioa Nik ere ez neki elako gehiagi ba, serbiak eta inguruko historiaren inguruan, bereziki ba, bueno, e, lehenengo mundu gerra baino lehenagoko ko historia ba, zituz bat ere kontrolatzen, ez? Eta, bai, impresioa hori zela, ez? hiri e, hau, haundia izan da e, garrantzitsua izan da eta ze garrantzi gutxi ematen zaion e, gaur egun, ez? Bai, lehen mundu gerra ipatu zuzul, kontotitzen berda kalemenan ondoan dagoen, saba Erreka izan zala lehen mundu granen arte, Serbia independenten eta Austro-Ungariaren arteko muga. Gaur egun Belgrade diren, errekaz bestaldeko auzoak, ordu arte, etzian ez Belgrade, baina ez da Serbiako estatuen parte. Da... Hori, ba, bora, eta hori igartzen da hirian, ez dakit bizitatu zen unzemun? Bai, bai, Zemun bizitatu egin, galdu ere egin nintzen piskatu, nire autoa izan baiten autobusa hartu eta ez ez zirik eta gira zan pasatu egin nuen Zemun, eta gero berriz ere bueltan ja, jaungi hartu nuen, eta, eta bai horrik usten da ere bai, ez Zemun eta Belgradeko e, erdigunaren artean, eta xarma berezi bat ere zemunek ez daukana, ez, e, organera. Ba alturetatiken dauden bistak ikaragarria dira, jausano sopolitak eta ba bueno, hor ondoan Danubio ibai egonda, ba bueno, bai impresionatzen du baita ere, ez? E, bueno, horrelako kontraste hori eta eta bueno, horre ere herri baten bizitzek bizitzaren impresioa, ez? Emun herri bat bezala da, gehiago eta gero Belgradera sartu eta hiri iam dina guzienan sartu. Herri eh? bai, batat, hau hendik, ango jendeak, herri mentalitatea dauka, zeurek, zemundarrak sentitzen dira, eta ez belgera darrak. Mm, Baina, bai, azken batetan ere, azken batetan ez da, joan, urte askotan, hirian ez da egon integratuta, zemun, nahiko berria da, bere integrazioa belgerra den. Eta, bai, bai, eta gainera, zemun, boibodina barruan, boibodina zenean, nahiko, Edo Austria imperio, austrongariarri imperio barruko serbiarri dien artean nahiko importante zen, ezan zan errizka bat, zan idin nahiko... Hori bai, or, ikusten dagoz ondo ere arkitekturan hor dago diferentzia ezta zemun eta Belgrade, kainotzko Belgrade eren artean. E, baina, bueno, hasi gaitezen mugitzen, oza, sea, zukor e, kotxe bat alokatu zenun ez da, lur? hori bai, egun osoa eman nuen Belgraden eta horrengo goitzean kotxe bat alokatu nuen. E, lehenago ere egun horren bukaeran aipatzeko ere beste bihileku. Naiko garratitzu Belgraden bizitatu nituena. San zaba katedrala eta ere impresionatzen duena ez, bere honditasunak. Eta ez bat titoren hilobia ere bai, bertara joan nintzen. Kriston e, patea da eginda, egin zaitu ez Belgrade e, ezagutzen duzuela. Oeno, balago distantzia bat, ez, zentrotik e, bertara. Eta, bueno, egida esan patea da, handi hartu nuen egon hortan, baina oso oso gustuta, eta bentzat, hain ba, esanguratsoak eh, diren leku horiek ere visitatze, dikizitzen duen. Mm -hmm. Bai, bi leku eh, erreferentziazkoa, belgrade, bisitatzeko, agianakazo, be, ja gure entzulei esateko beste leku erreferentziazkoa ere Nikola Teslan museoa izan daitek ez da jo? Bai, bai, Nikola Teslan museoa kontu denetzenik, ba, Tesla ze asma tzaia, un dia izan zen, eta hain oso museo interaktiua delako, bisitariak, ba, parte hartu dezak, eta esperimentua eta parte hartu, eta... Bai. Bueno, orduan, eh, kotxea lokatzen duzu e, lur eta nora jotzen duzu? Ba, orria Sabai Baian gora egin nuen eta ja piskat eh begira da jarrita Cedrenitza inguruan. Orria piskat Sabai Baian, gero hortik eh Drinaibaira pasa nintzen eta hortik ba kilometro batzuk gorago, ba muga pasatu nuen, ez? Eh? Zeru... edo Hor Bosnia eta Serbia artean, errixka batean, hor muga hartu eta zegoen, eta hor ja beste aldera pasa. Uhum. Eta zer nolakoazan paisaia? Ba hor, e, gainera, kontrastea oso ondia zen, e, pasan nintzen lauta da ondi batetik, lautazabal batetik, mendig inguru batera, ez? Eta, beno, hor ere, dena asko alatzen da, ez? Bizitza bera ere asko alatzen da, eta hori izan zen lehenengo impresioare, bai, ez? Iritik e, mendiko herri horietara zen bat e, aldatzen zen e, bizimodu hori, ez? E, eta gaina politani ere erritxiki batean bizi naiz eta oso impresio polita eman zidan, ba, bertako ere bizimodua nola zen, ez? E, Gerda, este impresio bat ere, eta hor e, konparatuta geheror Adrina Ibaian ikusin nuenarekin, hor piskarte e, Zahindu gabe, zegoela, <laughs> drina ibaia, nahiko, nahiko zikin, baina jo bai gero gorago goez, gero puntan ja egin duena, ba, edera da ez, e, drina ibaia bera. Eta beste impresio bat, ba, bueno, muga zeharkatzean, Seuska ba, ba Republikan e, dagoena, horrelako ba, bi, bi kultura bi herri elkar bizitzen, kontraste hori mezkita eta Eliza Hortodesen artean. Bandera Bosniarren eta eta Zerbiarren artean horrelako oso kontraste eh, haundiara man duen ez da. Bai, bapatean ez da, Europan gaude, baina eskitek hartzen dute paisaia, behintzat parte batean. Eta alde horretatik, bueno, interesgarria dudarik gabe badaz, eh, anitza da, eta haberastasun kultural handia dago. Oso anitza, bai. E, lur galdera bat, nondik eh, pasatu zen nuen mugazuk? Ba ez dakit esaten zein den herria e, zehazki, baino bai e, nik bogoan nuen, ja ba, zerebren itxain guruan pasatzea, piskata horre nago, baina lehen nuen Ez dakit, ez dakit zehazki nola, nola zen herrigune e, hori, zonalde hori Ez dakit esaten Eta zerebren es, itxain guruan nuen Bai Bai, bizitatu baino, ba, bueno, e, ikusi nuen netze askorik ere ikusteko, ez? E, egia esan gehiago da, e, mendik egiten propaganda ez, zerebren zere itxaren e, garrantzen inguruan, nirro ara joan eta egia esan ba, era Manuel noen ba, hortan ez, hor dago illerri musulmana eta, bueno, beste ez, ez, ez diote aparteko garantirik ematen ere, ez? Bai, bueno, ose, hor berez, e, bisita gehiago da, bertan burutu zen, sarrazki agatik, ez da, gerturatzea, ega, eta ez gehiago, ez zan. Bai, baina hor berez, e, erakusten duan, nola, bertako biztanleek... E, ainbestegarren emengo hainbeste ainbestegarantz ematen dioten zerbintzako masakre horri ba ez diotela hainbesteko eh, komia sueen artean ez hainbesteko garrantzia ematen ba bestelako sarrazkiak ere izanteserako saalde hortan ez eta beraz hori eh, bai ikusi nuela ez ba bueno eza, eza bai, oria, da ez da e, ez bertan bai askotan aipatzen da ezta ez zerrenitzako sarrazkiaz asko hitz egiten da asko idatzi da baina inguruko herrietako serbiarren sarrazkiaz ezer gutxi esaten da eta milak ere izan ziren, era hilakoak. Milak izan ziren, gainaz, geran, teorian, lur desmililta izatua zanean. Horrek aseran diapistu zuen Zerberinitza eta inguruko ba, Zerberrengan, baino galdea bat nahi dizut. Zuk Bosnia da pasazenean, non hartu zen ustatu? Zerberinitzan bertan, edo sara edo anun? Ez, egun hori, ba, kotxean eman nuen, kotxean oso goizateran nintzen Belgradeetik, eta, eta bueno, gelia ditxo batzuk egin ba, baina, ibilbide eguna izan zen, eta sarajebora inoik nintzen egun hortan. Eta, beraz, erreben er, er, itzatagero, sarajebora iristentzea eta sarajebo bisitatzen duzu noski, eta sarajebo gurentzuleak bisitatu baldin badute, posmadakinte oso iri polita dela ere bai, Bai, bai, e, polita nik... Baitaren haman noen, zera, e, aurrikuspen gehiago neukan neukantzera, gehori ningurara, oso polita da, e, alde batetik, ba, hiri osoaren bista ez, nola igotzen direne etxeak hemen zehar, eta, eta, bueno, horre, ez, zena, hori oso oso polita da, e, ederra dira zan, baina gero ere, ba, ez dakit, ez zitzetan iruditu gain, a investerako gainontzeko, eh? Nikuste hortan zentratzen dela, bistak Sarajevo oro korren eta ke taldezar, aldezarroi. Eh, oso oso gustura egon baina gehiago ere ba kanpoaldeko lekuak bisitatu nituen, hor e, nola daude Goitza Olimpikoak ere eta Mendi, mendi Olimpikoa eta hori hortik bistak ere ikaragarriak dira Sarajevora daudenak kulturan dagolako, hor elurra zeoren oraindik ere. Eta bueno, hor nola dago ba Boslexelaio Ospetsu hori ez, e, abandonatuta eta eta gure inguru hori bai irubituu zite dela, horrela ematen diola toke bat, ez historiaren toke bat ere bai eta bistak ere, ba esan ez oso politak gidela, baino gehiago gustatu zite da nori kanpoaletik dauden bistak, trajebora, eh trajeo opera baino. Tal mm -hmm. e, gehiago jaigo visitatu el Zenituen Bosnean, zere llevo tas zarronitzak gain. Hor, ba, pasan nintzen e, beste herri batzuetak ikiri handiakola ez dituen bisitatu hor e, elburua zen, Belgradetik, Sarajebora joatea alde batetik eta bueltatzea bestetik, egun asko ez bain e, Eta bueltan bai herri polit batzuk e, bisitatu nituela, baino baino hiri handiak ez. Mm -hmm. Herri horien e, izenik edo eman alduzu, ba, gure entzulei gomendatzeko? Ba, bargatu hori zoe, baino egia eh, esan nahiz horretzen eh, erri askoren eh, izenetaz. Bai esan eh, edena da, ba, justo eh, saraje botik atera eta ba, bueno, drina, ibaiaren bila edo eh, joan itzela ez, eta hor eh, puntu batean hartu, eta, eta ia da, zu ba, bueno, herri so erripolitu bat ezin eh, eh, dut zintut eh, zoritzarrez izena esan, ez dakarako... Ez zenun bisitatuko e aso Bisegrat? Baita ere, baita ere, gero. Bisegrat, zubia. E, Hortaz eh? bai horreitzen nintzen. Hori, e, e, bapiskate jabuka eran, ez? Entrina e, igarotaz, atitxogat eta hor bai bisegraden egin nuela geldi aldia, Eta bisegraden egin asan e, derki oso hiri, bueno, edo herri ez? Ez da inondiare in oso herri polita da, e, bueno, sentzazioa ere. Ba, ederra da ez, horregotearena, Drina Ibaia beraren eh, ondoan, Drina Ibaia beraren ederra dena ez eta Bisegrad baino lehenago ere eh, kotxe eman duen eh, bazati hori, egia esan oso, oso polita da nik, eh, horre sorpresa oso ondiera eman duen, bazelako arroiak dauden, eh, nola irekitzen duen bideak Drina Ibaia eh, ba, horre harrien entartetik eta Bisegradera iritxe, eta Biskat ba, irekitzen dela, ez, entreti nahi baiak, eta herriazan, hausartuko ba, nintzateke esatera, ba, Bisegrad izan zela bisitatu nuen errenik poditenan. Lur, eh, bizita, Serbia bisitatu duzten nuenean, da. hautezkunde kampainan zeuden, oker ez duanago. <gülüyor> inpratxe bat duzuan hautezkunde kampainaz edo politikaz edo Biskat ala komendatu altzen nuke? Bai, gainera, ba, e momentu hortan gainera izan zen eh, erratko omladit eta rodonkarazitzen aurkako epaia atera zela eta ambientea ba, zegoen pixkat eh, horrela enturbiatuta ez? eta justo eh, zera elekzioen eh, kampainan hasi iran zen eta bai Belgraden eh, ikusi nuela alderdi erradikaleko eh, zera bat mitin bat eta sentzazioa ah, bai. bai izan zen ba, zutsuki ez, eh, bizitzen dutela politika oda fra puntu batekin edo ere, eh, baino ba nola sentitzen duten, ez, eta eta bueno, hor ba bueno, e, izan bueno, horrelako geratu nintzen gainera ikusten ezuen ulertzen ez dut, ulertzen zer bereras, baino bai geratu nintzela, ba fiskat ikusten eta, bueno, kurioso da, kurioso da. Ta, eta, hango jarri, alderderon jarritzeekin, mitinera juntzenekin aukerarik izan zen nuen, edo, ala, e, kuriosi da dikerak ustezute, e, euskaldu nazera, eta, ta, bueno, alako, alako gauzei buruz intelektuatzeko aukerarik izan zen nuen? Bai, bai, e, aukera izan nuen, hor, e, bueno, alde batetik, e, bertan, ez nuen denbora askorik izan geratzeko mitinan, gero geratu Ba, e, bertako belgradeko komunista batekin eta berarekin bai egon nintzela luze hitz egiten e, afaltzen eta hiru orduz egon ginen hitz egiten e, eta ba hor mitinean zeudenekin batekin e, hitz egiteko parada izan nuen eta eta postekoa ez nola Euskal Herria zen materaino bai duten eta interesatzen diren horretaz ez e, dena den e, orioso laburre egon nintzen Horrekin or, hitz egiten, baino bai, e, azkenekoz, ba, bueno, bueltan behelgraden egoenean, hor e, beste pertsona batekin, bai egon zela, kaina ba, batzuk hartzen pare bat orduz, eta bertan, e, bon, oginela hitz egiten, bera, e, serbiaren militarroia zen, eta eta egon egongin hitz egiten Euskabarriaren inguruan, serbiaren historiaren inguruan, e, serbiaren, horrengo egoeraren inguruan, Eta bera ere, ba egiten Euskal Herriaren inguruan, ez? Oso, oso interesatuta eta erriasan ba gozala da zen, ez? Horre hitz jendearekin, e, Interesa interes handia zuten, e, simpatia handia ere e, euskaldunekiko eta eta oso gustura dote jendeekin hitz egiten baita. Uh -huh. Eta igual e, piska bukatzeko esan dagoen bezala aixe, bisegraten utzi zaitugu Hortikam iristentzara Belgradera bueltan, ez da? bai hor tartean pasa nintzen tara aparke nazionaletik e, dena elurtuta zegoen eta zaia izan zegoen kotxearekin pasatzea hortik elur asko asko zegoelako baino bai osen presauko olita ere eman nuela e, baiaren bizta ederrak ere badaude eta gero hortik bai ja e, abiatu nintzen laberri zere serbiar lauta dara eta hortik e, belgradera Hago zendo eta e... Belgraden gaudelaia amai amaie, bidaia amaiera izan zana e, Zer esango zenuke bertako janariari buruz abidez? Ba e, Iazan janari ona ona por, probatu non eta ni jatu nona naiz gustaten zaite janaria ongi jatea, eta haragia bereziki probatu nuen e, bertakoa eta eta oso janari ona e, oso euskarritik Oso urrun dagoen, bueno, oso urrun, ez dagoen urrun ez, e, bain jo bai tartean badaudela Europar herrialde batzuk oso janari ez berdina dutena mure arekiko, bau iruditu zitzaidan e, nahiko atzekoa eta, eta dira esan ez dut pegarik janariaren inguruan. Mm -hmm. Janariari buruz pegarik ez, garagardoari buruz pegarik? Ez da ere, pegari bat ere ez, eta arrakiaren inguruan ez da ere. <laughs> Elur, e, Gabon, bultatuko zara, norbait e, kanporak juten denan, biedibatak bat danean, itzulten danean bere sorterira badaki e, itzuliko dan, edo ez, gero bizitzak ezakitze ez esto, baina, bueno, zuze sesentxasioekin, e, itzulteko e, gogoekin, edo? Bai, bai, dudari gabe, ikuste oso egun gutxitan ezagutu nituen bia herri aldeak, eta hirazan bai... E, Ez batzen zarei dala, bai kulturalki, geografikoki, paisagistikoki, eta baita horregun bizituten goela politikoaren inguruan. Zorduan, nik oso sentzazioan eraman nuen e, bertatik. Bereziki, e, maila pertsonalen jendearekin hitz egiten, gehiago hitz egiten nuen Serbiarrekin, Bosniarrekin baino, eta e, nik eraman nuen den oso jende zela ez, Turismo Gucci e, ikusi nuen Belgradetik kanpora, eta zara geogotik kanpora ere bai, hor e, ikuste ha, alde batetik data etzen turismo gehien zuena, baina bestetik ikusi nuen, ba bueno, nahiko e, e, ez duela jasotzen, e, horrelako leku eta ez duela jasoten turismo askorik, eta eta sa, no, horrek posten naho ere, ez, jo, e, jatea leku batera, explotatu gabe dagoena, turisten dako prestatuta ez dagoena zentu batean, Eta bere, era naturalenean ezaguten duzula, ez, da barnetik benetan ezaguten duzula. Eta horrek nire egia esan konkiztantu ninduen, eta, eta goak baditur guetrantueko, eta, eta bai dudari gabe guetatuko naiz. Osondo, eskarrik asko lur, elkarri zato beraz, gomendio horrekin geldituko gara, lurrek badu asmoa bueltatzeko, hemen gaudenok estudion tanxabi gorka, jon eta laurok ere bai, eta seguro nik ere bueltatzeko asmoa egongo dira, eta joan ez baldinbazarete, orain arte, inoiz joan ez baldinbazarete barkatu, espero ezagun eh, alik eta lasterren misitatzeko kera izatea. Eskarrik asko lur, eta gabon. Osondo, eskarrik asko zuen, gabon their positions, they don't have their propositions, they write resolutions, they don't have a revolution, they hear institutions, we're going to execute, there's no competition, there's no competition, there's no competition, there's no competition. Estule gaua aurrera doa, programa aurrera doa, ja minutu gutxi faltasezkigu saioari amaiera mateko, eta, bueno, baoi bezala, e, azken e, astetako, e, azken bi astetako, bain bate albizte, bueno, bazabalduko ditugu, e, programari amaiera joan, joate, joaten emateko. Eta, pixuat, igual, lehen da biziko albiztea, e, bueno, urrengo saioa, urrengo tesla ordua e, emititzen danerako, ja, danik izango da, eh futbol leangiz oneskoyen futbolen Frantsiako Eurokopa hasiko e, da eta eh bueno ba pizote labur aipatzea hainbat eh hain selekzio egongo direla eh amultzoan eh Rumania eta, eta Albania demultzoan eh Kroazia e, egongo da eta azkenik eh multzoan bueno mm, E, Balkanikin e, lotura, kultura laundiak dituen e, Ungari agungo da, ez? Esan bezala, bueno, e, ekainaren amarrean hasiko da, ustaiaaren amarrean bukatu, eta, bueno, ba, eazzen olako lanak egiten duten e, balau ba, ba, selekzioa, e, que Rumania eta Albania... E, Bat, e, nabar, gorka, as, egin ditzaz gu pronostikoak, eme? Eh, bueno, e, motzean, e... e Eta Balkanitako e, selekzioi, e, bueno, ba, ba gokituz, e, bueno, gainunteko selekzioen artean, ikustu dute Alemania kira bazi beharko lukela, dointzat beradea dala taldeitik honena, baina, on bueno, horretaz gaine gure, gure, do Balkanitako selekzioen e, guruan, e, ikustu dute, bueno, ikustu dutez, argi dago e, talde bezela, e, maia ari dago kionez, e, la, lauen artean, sailtatu e, duten laue, zio Balkanearren arte selezioarkona oso, oso zaila da zelahardi batean topattzen Modric edo rakitzzu zelako jokalariak oso selekziona da eta e, nik aipatuko nuke ere pixkate e, sorpresa bat izan daitekelako batez ere inor gutxi zer espero dueako e, Albaniako selekzioa eta bueno, laburrean e, gurentzulak kokatzeko Albaniako selekzioar so, inguruan... E, Ba, txiki batzuk, labur-labur, eh, oso talde berezia da, eh, Europako eh, faserako zelkatzeko askeneko partiduan, eh, aterazuen amaikakotik, saspi jokalari albaniatik kampo jaioak ziren, oietako lau suitzan, nik ez dakit munduan hongan beste selekzioat, eh, amaika jokalaritik lau eh, jokatzuten egin, herrialde e, horretatik kanpo jaiotakoak diren, bueno, ez dakit? Alako kasua eta ipatu dezakegu Italiako laro gitarra mundialen Irlandako selekzioa asko ingele sakziala eta antzeko kasua ingela latran jaiotako Irlanda hori gertatzen hoi da oso kolonizatuta hoden herrialdeekin hau da, beraien herritarasko eta asko juten dira batzerira bizitzera talanera eta e, Irlandarra gertatzen zain bezala xe, Britannian diarekin ba Albaniari gertatzen zaio parte handi batean Suitza eta Alemaniarekin. Bai, esan bezala, eh lau jokalari eh e, Suitzan jaioak ziren eta e, bueno, bide bate Suitzare talde berrean dago, beraz ez derbi bat izango da. Iaiaia. Ia. Eta eh debiasita Internetza Italiaren eta berak esaten du eh bi ardua dituela Albaniarekin bat. E taldean ternatza eta bi talentuak ieses egitea. horren adibide dira e, Albaniarekin jokatu dezaketen eh Ba, jokalari asko dagoela e, Europan, Europan zehar eta, bueno, arrazoi ezberrein erabaki dutela, beste selekzio batzutan jokatza dideze, Balentziako Mustafi oso atzelari hona, Alemanian xerdan e, sakiri, e, estoken jokatzen du, premier ligean, arsenalen jokatu takoa, e, suitzarekin jokatzen du, edo katzurik esagun nahi guan, manxester aznan e, janukza, ez, belgikarekin jokatzen du. Eta, e, aipatu, aipatu behar da, ealbaniako selekzioaren eginguruan, orain, aurreko test horren, aipatzen genuen, e, Uefak, e, Kosovo, ko selekzio honartu, honartu duela, ba, iru jokalari hoiek, eta e, beste beste hainbat eh basileakoa e eri salatziekoa eta eta kana lantzekoa ba bakosobokoak direla oso selekzio, oso oso selekzio bichi albaniakoa bai albaniak in, in balu selekzio alako selekzio etniko panalbaniera oso tarte... selekzio on izan <risa> izan bizzate, eh, oso baia, ona izango litzateke dudarik gabe portertzo eh, etorkizunean gainez Seguroenik e, zailagoa izango dutela ekipo potente bat lortzea, ze ez da bakarrik UEFA konartu dula koso, baita ere fifa Eta horrek esena iduna da, burrengo txapelketetan eta, ba seguroenik, ba banakuta joango dira, alde batetik anko, e, Kosovo egon goa, besta alde batetik analbania, eta litekena da dibidez, e, batzuk Suizan edo Alemanian jaio baldin badira egin barko dutela, edo Kosovoan jolastu, edo Albanian jolastu. Edo Suizan jolastu. Edo Suizan jolastu, noski. Eta pixate, oain e, futbolarekin jarretu, soraitzapen labur-labur bat joenek egingo digu, hogeita e, urte bete baldin bat dira, bete bait dira, e, Izar Gorriak e, Europako kopa irabazizuen, etik ez, Jon? Bai, mirabert zehundela, doita maikan irabazizuen, Belgradeko Izar Gorriak Europako gizonezkoen e, f, kluben arteko futbol txapelketa, badin, italian irabazizuen, Marseillako Olimpiki, eta... E, Partidoa usna bukatu zen Eta oren berrik den futbol txapelgita bezala Ba penaltitan erabak izen Izar horriak e, pealti guzti egazmatu zitun Eta bat utxe intzun Marziako Olimpikek Beraz, Izar horriak hola txapel duen zen Izar oso talde gazteazekan Oso ona bideok ikusti dibatituzuet Youtubeen, jarri mea beratzen dela Eta maika da labi, azbezda, Youtubeen Edo redestar Eta ikusiko duzu oso ekipo onazekan Eta gero baita ere talde horretan jokatzen zituzten gero eh ospeamdia lortuko zuten jokalariak adibidez Dejan Savicevic Milanen jokatuko zuenak edo sinisa Mihailovic Lacion eta Interren jokatuko zuen falta hartitzele bikainak eta baita ere espainiko ligan jokatuz duten askok adibez Robert Prosenetski Koraziarrak eta Boban ere korresbanago ez? Eh? Ez Boban ekitzen jokatu Boban eh Dinamokoa zen. Baile. E, talde hori izan zen eh piskat talde Panjugoslaviara Jugoslavia de Serbia y Juan, hoc pokale serbien rekognizien Macedoniarrak, musulmanak, curioso hace isar horria beti izan da ba Partizanen ondoan talde serbiarrakoa, Partizan talde Jugoslaviara zenean, baino Bain, txo talde Bikaña eta Lortuzun izan horrek pena da, hori talentu aniesa eta pena baita ere jugoslaveko gudaztea, se bestela jugoslaveko taldek eta baita jugoslaveko selekzioak epoka markatua lizan zuten futbolan, eskibaloian markatua izango zuten bezala baino. Bueno, eskibaloian markatu markatu zuten. Baina, Aurreko irratsaioen hemen aritu ginen gorka da bi goni buruz egiten eta esategenuen bezela xe, aitzaki orduan izantzen beste liburu bat garaia hartan. Artan egindako bidea liburu baten arira, aritu ginen, eta gogoratu dezagun larogeita ederatzean, gainez aurreko e, akatsu bat egine dut, larogeita ederatzean Europako kopa irabazizuten saskibaloian, e, e, larogeita marrean mundu asketa eta larogeita maikean berri edo Europako kopak zuen Jugoslaviak. Eta larogeita maikean irabazten du izargorriak futbolean e, Europako talde ntsapelketa. Eta horri erantxi, e, ba, izan zituzen garaipenak saskibaloian ez espliteko e, jugoplastikarekin, gero popo e, larogeita lau eta abarreza. Eta partizanak laroitama bian saskibaloian, Europako txapelketa, ez duzun baita ere, ba, saskibaloiako. Bai, oza, ikusten dan bezala, hase, azkeneko urteoiek, Jugoslaviako azkeneko urteoiek, oso paruak izan zeiren behintzat, kiroloetan. Mm -hmm. Bai, oain Europako txapelketako finalan ere, Lau jokalari Balkania regondia bitaletan, Sabitz eta Oblak Atletico Madri den, Modritz eta Kobachitz Real Madri den, baina Kobachitz jogatu, baino plantilan parte eta ikusten dago, handik edo, ba, handik jokalari onak ateatzen diala. Bai, aipetutuzun lauetatik gaina, hiru e, jokalari oso garrantzitsuak, hau da, Kobachitz kenduta beste gainontzekoek e, paper aktiboak duten akurentaldeetan. Bai. Bueno, eta ja, bukatzeko pixka bat, ez da, berriekin, e, ze, gelitzez ezkigu, sortze minutu, txo. Jom, ekarri ezkigu, zu gaur berri, bat, zu, Vai, e, ala, aparte, ez da? Ala da, ala da. Ba, badugu ba, dugu, gertatzen ari dan krisi politikoak, e, Koraziako... Oh, E eh, gobernuk hideriendi alderdien arteko kalapita sortu da, bueno, alderdie koalizioen arteko kalapita sortu da, ze gogoratu gobernuan. dago alde batetik koalizio patriotikoa deitutako koalizio bat, eh, Domolina koalizia eta horrtako buru da korrzeteko batasun demokratiko alderdi historikoa tuti eh, sortu zuena. Eta, eh, Hau da, eskumako alderdi eskun, eskunia, nacionalista bai, Eskuneeko alderdi nacionalista eta koalizion tan Mugitzen da bai, zentro eskuin eskuin muturrean Badaude eskuin muturreko eh, partidu bate edo bi representatuta Eta honek lortu zituen berroita bederatzi diputatu ditu korrazen Eunda hogeitik Bigaran partioak eskerko, zentro eskerko koalizio berroita zeh ditu Baina alderdi honek koalizio patriotikoak Lortu zun irugaran most edo zubia ditutako koalizio zentrista liberalarekin ba, paktu bat eitea. Zerretatzen da, oen bi alderdien arteko e, talka sortu dela batez ere e, e, HDS-taren eta koalizio patriotikoaren politika ba, oso nazionalista eta oso eskuindarra delako most alderdianen kidentzako. Adibidez, aipatu eh, genuen lenguan jaseno batzeko e, ospa, jaseno batzeko oroitzapen egunaren inguruko E, e, Ospak izunetan ze kalapita zeuden Horengoan e, e, Kulturministrak Zlatko Hasanbegovic Haunak e, bisitatu du Mila betzeundan Laroita-Hameikako gudan Borrokatuzun unitate paramilitar Ultraskuindar baten Hore, segindako monumentu bat Eta, bueno, bisitaldea oso polemiko izan da Eta Hore ba, karrekala sortu du Gobernu, gobernu koalizioan mm -hmm. Eta Eta Ditekin ez da hautezkundeak aurreratzea. Aurreratzea. Beste horriz e, aurten ospatzeko auteskundeak. Bai bai, aurten aspeto ospatuko zitatekin. Ekonomian ere emaitza osoenak ez ditu izango gobernu honek. E, go, korratzeko ekonomia pixkaate hor dago ezatzera da, zaurrera ataka batetan eta la Ondo Basque Juan Basque eran e, beste arazo batutako e, beste arazo batzuek sortutako arreka hauek ba nolabait ustea uztea bazegon baina eske hori ere Bai bueno, tutani za asko ez da egiten Kroaziari buruz, baina Europa batasunen, baina Kroazia ekonomia ba segururik aulerenetako aurin da momentu hontan, e, kanpo zorra ere oso hondia du. Bai, oso hondia da, bai. Eta bueno, alde horretatik nahiko nahiko ahula da eta egoera nahiko kaskarrean dago. Beste gauza da da, ba bueno, badakizute askotan ere Europarbatasunetik atentzioa jartzen da herrialde batzuetan eta ez beste herrialde batzuetan askotan irizpide politikoen arabera. Nor dago agintzen? Herrialde honetako agintariak ez balin badirut gustoko, orduan, kasu horretan, ba, e, ajena jartzen dut, eta gainez jar, jartzea zaparte ere, ba Estutu egiten diterri alde hori. Eta, kasunetan, Kroazia ere estu, estutu egiten dute, eh? Baina, e, Kroazian orain arte agintean daudenak beti, nola Europar Batasunarekiko oso otzanak diren, ba ez dago agendan Kroaziar gobernuak kritikatzea. Ez ez dago, baina hau txu batzuk hartu izan dia, di bezko, azeko Serbiaren e, liderak miloaz pupo bat zaunak izan du, azken egurtean asko az, az, azidela, Ba, bai bere kontrako, bere alderdean kontrako, eta bai serbiaren kontrako, ba, nola baiteko kalen intolerantzia. Azken nagoa marrotetan ez dula alakorik bizi, eta benpupo bat zaunak esaten du, ba, gezkagarria dela alako intolerantzia, gerra gareitik ez dula bizi alako e, hostilidea, nola baiteko hostili mm -hmm. Beste berri bat daukaguna da, Belgraden e, egintenari den egitasmo oso urbanistiko, turistiko oso poloimiko bat, dela waterfront proiektua, Arabia Remideri batuek, E sponsoritzatutako proiektu urbanistiko handi bat eta horrekin pakto ekonomiko handia izango du inbertsio handia izango da hiriantzat baino e, askotan gertatzen moduan herriko paisaia apurtuingo du Eta e, beste alde batetik, e, Arabiar emiliarri batuak emakidarkizkatuko dituzte bai politikokit eta bai Eta herri alako wahabiten wahabite menpe usteazdu de ekonomian parte bat, bat ezta oso alku ona. Protestak oso ondia dira, oa, oa ingoan ezkerrake mugituiz, atea duk jendeak alea, badagoa iniziatibarat, nena dago Beograd, ez dugu Beograd lagako, eta eh Vuchichen alde go, gobernuak ba honen alde dabiltu meto batzuk ere kritika argi da, waterfront eritasmoa e, e, kokatuta dagoen tokian erekin bat bota dituzte ilegalki hola gauez, presakatakorrika, bertati pasatzen zen jendea hortatik e, e, e, indarrez aterata, ba Demolizioiek eh eh e, demolizio hori ke existituko ez balida bezela. Bai, garbi da gona da, horrelako porgetuen inguruan beti, bueno, liskarrak egoteaz azkain ikuspegi desberniao delako, hauen inguruan dudarigabe espekulazio operazio handiak izaten dira, eta espekulazio handi horiek aurrera mateko, baskotan, legea, bueno, ekiditu egiten dute betetzea, edo saiestu egiten dute betetzea, eta kasunetan badiru dide horrelako e, kintzen aurrean egon bagaudela. Eta behintzat berristazuna, ber, dana da, ezkerra mobilizatu dela, bengo batez, kalean eta gainez nola arrakasta lortu duela, mobilizazioan ikusi beharko dana da, berelburuak lortzerakoan arrakasta izango ote duen. Minutu terdi, bi minutu faltazaizkiko bukatzeko, e, gure irratsaioa bertan utzi beharko dugu e, albisten, Tarte hau, Jon, jarraituko dugu honekin, zebronik, ba, ba, ba. ze emango du ze, ze aztertua Waterfront proiektu hau, eta, Xabi, ba, jarri guztu musika piskatxo bat, eta desbegitzen joango gara. Bai, gabon guzti hoi, eh? Gaba, gabon. No, laku gabon, lakunatxu. Gabon.